Emlátkozzon testvéreim! Édesatyánk, Istenünk, tégedet áldani és magasztalni jöttünk mostan is össze a te szent házadba. Köszönjük néked, mindenek előtt azt, hogy itt lehetünk. Köszönjük, hogy a te szereteted megelőzed bennünket. Hogy mi határoztuk el, hogy jövünk és mégis te fogadtál itten bennünket. Hogy mi akarunk szeretni téged és mégis azt veszük észre, hogy te előbb szerettél minket. Hogy mi döntünk te melletted, de tudomásul veszük, hogy te már régen döntöttél mi mellettünk. Légy Le áldott azért, Urunk, hogy a gyermekeidnek tekinthetjük magunkat. Öröktől fogva, te örök eleve elrendelésed szerint. És köszönjük, hogy ezt tudtunkra is adott, és mindig újra és újra megerősítesz bennünket ebben a bizonyosságunkban. Köszönjük, Urunk, azt a boldog bizonyosságot, hogy aki hisz a Jézus Krisztusban, az teljes bizonyos lehet a kiválasztottsága felől, hogy te az üdvösségre választottad magadnak, Veled való örök közössége. Ó, urunk, mi így akarunk hinni, és kérünk, hogy ebben a hitünkben hagyjatunk most is megerősítést a te szent lelked által. Világosítsd meg, urunk, az értelmünket, a te ígéddel, hogy láthassuk a te titkodat, a te örök eleve elrendelő kegyelmedet. Így kérjük a te áldó irgalmadat erre a mai együttlétünkre és szent nevet dicsőségére, Jézus érdeméjére. Amen. Nem szégyellem a Krisztus evangéliumát, mert Istennek hatalma az minden hívőnek üdvösségére. Amen. Testvérek, Istennek az az igéje, amelynek alapján az ő szavát szeretnénk hirdetni, Írva található a Máté evangéliuma második részének 13. és következő verseiben ekképpen. Ismét kiment Jézus a tenger mellé, és az egész sokaság megy vala ő hozzá, és ő tanítja vala őket. És amikor Továne meglátá, Lévit, az Alfajus fiát, aki a várszedő helyen ül vala, és mondanéki, kövessen engemet, és felkelvén követi vala őt. És ő, amikor ő ennek házában asztalhoz ült, a vámszedők és bűnösök is sokan odaülnek van a Jézussal és az ő tanítványaival, mert sokan voltak és követték őt. És amikor látták az írástudók és a farizeusok, hogy együtt eszik a vámszedőkkel és bűnösökkel, mondának az ő tanítványainak, mi hogy a vámszedőkkel és a bűnösökkel eszik és iszik. És amikor ezt hallja vala Jézus mondanékik, nem az egészségeseknek van szükségi orvosra, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy igazakat, hanem, hogy bűnösöket hívjak megtérésre, eddig a Szent Kedves testvéreim, ahogyan be is jelentettem a múltas szeretném a múltas elkezdett magyarázatát, ige folytatni a Frelestinápsz az Isten örök eleve elrendeléséről. Talán emlékeztek oda, jutottunk el addig, hogy azt mondottam, a predestináció, tulajdonképpen az a boldog tapasztalat, amit Máté is átérzett. Amit Máté átért akkor, amikor elhangzott, elhangzott feléje egy hívás, egy drága hívó szó, jel, kövess engem. És ennek a hívó szónak a nyomán megérintette és megragadta őt az Istennek az örök szeretete és lehetővé tette a számára azt, hogy felállva a vámszedő asztaltól elinduljon és kövesse Jézust, hogy Jézus ő legyen mindörökre, tehát hogy az örökké valóságnak a légköre, távlata vegye körül az ő földi életét. Igen, a plenestináció az a boldog élmény, hogy rám talált az Isten, hogy az ő örök bűnbocsátó szeretetébe előállt az Isten, az ő kegyelmébe befogadott az Isten. Tehát az, hogy az ővé lehettem, az, hogy egyáltalán hihetek benne, hogy részesülhetek a vele való közösségben mindöröket, ez egyáltalán nem rajtam múlott. Ajándék, Kegyelem. kaptam. Én magamtól fogva nem érdemeltem volna egyedet, mint csak hajogott és elvettetést és ímé mégis kegyelmet kaptam. ámulva eszmélek föl, hogy egy fölöttem álló titokzatos nagy hatalom rendelkezett rólam, nélkülem. Döntött mellettem, ezért dönthetek én most ő mellettem. Megerőzött az ő isteni szeretetével, ezért lehetek én most mindenökre az ő ez a boldog tapasztalat a predestináció. De kedves testvérek, a predestináció nem csak az üdvösségre vonatkozik. Tehát Istennek ez a kiválasztó kegyelme, amelyel önmagával való közösségre hív, nem csak arra az üdvösségre vonatkozik, amelyik nagyon egyszer valamikor a halál után lesz a részünk, hanem az egész földi életre is. Bármilyen fontos is minálink számára a saját egyéni ügyösségünknek a problémája és annak a bizonyossága, mégis ne felejtsük el sokáig pillanatra sem, hogy Jézus mindenek előtt az Isten országát tartotta szem előtt, és az Isten országának az eljövetelét hirdette. Ez pedig azt jelenti, hogy amikor Mátét, meg engem, meg téged elhívott, akkor ez tulajdonképpen nem másokkal, tehát mondjuk az elvetettekkel szemben történt. Nem azok ellenére történt. Tehát nem azért történt, hogy megkülönböztessen bennünket másoktól, hanem éppen mások érdekében történt. Éppen azért történt, hogy most már azt a többit, aki még eddig nem hallotta meg a hívást, mi hívjuk ugyanúgy hogy Jézus Krisztusban való hitre, Ahogyan mi eljutottunk rá, tehát az örök eleve elrendelés, vagy a kiválasztás, nemcsak az üdvösségre való kiválasztást jelenti, hanem ugyanakkor szolgálatra és engedelmességre való kiválasztást is jelent. Bizonságtételre, az Isten országának a terjesztésére, az Isten uralmának a nem való bizonságtételt is jelent. Mert mi minden ember, aki nem hisz, vagy aki még nem hisz, úgy tekintetünk, sőt, úgy kell tekintenünk, mint aki éppen úgy meghalt Jézus, mint azokért, akik hisznek ő benne. Mátét nem azért hívta el Jézus se se engem, hogy most már ez a máti te vagy én, bezárkózzék a maga kiválasztottsága, kivatának a boldog érzésébe és így, mint egy elkülő, elkülönüljön a többi emberektől, hanem éppen apostoli szolgálatra hívta el Krisztus apostolául a többi emberek felé. Erről ír Péter apostol is, a nevelét olvasó hívő gyülekezeteknek, amikor ezt írja, ti pedig választott nemzetség, királyi szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, mondja a hívő gyülekezetnek. És nem úgy folytatja, hogy tehát legyetek nyugodtak biztosítva van az üdvösségetek, hanem így folytatja, azért vagytok választott nemzetség, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétséggel titeket az ő örök világosságára hívott el. Tehát azért választott el téged az Isten a vele való örök közösségre hogy a a te szavad és a te életed bizonyságtétel a révén másokat is elhívhasson ugyanerre az üdvösségre. Azért lettél te hívővé, hogy rajtad keresztül mások is hívővé lehessenek. Azért hallhattad meg te a hívást, hogy általad mások is meghallhassák ugyanazt a hívást, tehát az a kiváltság, hogy te már ismered az isten hogy te meghallottad, hogy te ismered azt a kegyelmet, amelybe befogadott téged az Isten, kötelezd téged. Arra kötelezd, hogy ismertesd meg ugyanezt a kegyelmet azokkal is, akik még nem ismerik, mert az Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson. Szóruzzóra így van benne János Apusrólnak az egyik levelében. Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözöljön és az igazság ismeretére eljusson. És éppen ennek a minden embert üdvözíteni szándílkozó akaratának a végrehajtására hívott el téged meg engem eszközül. Csodálkozó rajta, hogy éppen téged meg vagyok győződve róla testvérek, hogy Máté is csodálkozott rajta, hogy éppen ő. De hát ezen tényleg csak csodálkozni lehet. Ha kiválasztottak, a maguk kiválasztottságát nem is tudják másképpen megélni és megvallani, mint csak ilyen álmuló csodálkozásban. És akit ez az áhítatos csodálkozás nem indít szolgálatra, és az Isten kegyelméről való bizonyságtételre mások felé, az még nem is csodálkozott el igazán azon a kegyelmen, amelyben ő maga részesült. Tehát, te Máté, hát vett tudomásul, hogy apostoli szolgálatra hívott el, és választott ki téged magának az Isten. Ez ideig talán még rendben is volna, hiszen nem új dolog. De rögtön fölmerül itten egy másik kérdés is. Tud, az? Ha van predestináció, ha van eleve elrendelés, van-e akkor Máté-nak szabad elhatározási lehetősége, döntési lehetősége, szabad akarata arra, hogy döntsön, Jézus mellett? Mert hiszem, hogyha Istentől van az, hogy Máté dönthetett Jézus mellett, vajon akkor nem ugyanúgy Istentől van az, hogy egy másik ember pedig nem dönthetett az Isten mellett? Nem azt jelenti a Tregestionáció, hogy minden embernek a sorsa előre meg van szabva. Rá van állítva mindenki egy bizonyos pályára amelyet végig kell járnia, akár akarja, akár nem. Tehát akkor azért kellett volna Máténak megírnia a róla elnevezett evangéliumot az utókor számára, mert így volt elrendelve felőle. Tehát akkor Júdásnak meg azért kellett elárulnia Jézust, mert így volt elrendelve felőle. Ha nem Máténak az érdeme az, hogy ő egy ilyen áldott életű apostolná válhatott, akkor Júdásnak se lehet bűne az, hogy ő pedig Jézust elárulta. Testvérek, én nagyon jól tudom, hogy itt van a predestináció egész gondolatmenetében a legsúlyosabb logikai ellentmondás. De el is csak láts és ez is leginkább félve származik. Tehát a legtöbb ember valóban úgy el a predestinációt, mint valami filozófiai determinizmust. Mondottam a múltkor, a legnagyobb baj az, hogy filozófiai kategóriák között gondolkodunk bibliai gondolkodás helyett. De hát sok ember úgy képzelje a predestinációt, hogy Isten erőre az örökkévalóságtól fogva Megszakott, lörögzített mindent, ami majd ezután történni fog. De hol marad akkor az embernek a döntési szabadsága és felelősség teljes cselekvése. Hiszen akkor az egész történelem tulajdonképpen nem egyéb, mint egy olyan nagy sok játszma, amelyben az ember figurákat egy magasabb rendű, láthatatlan pénz tologatja ide és oda vagy mint egy nagy tarka szőnyeg, amelyiket minden emberi hozzáadás nélkül már megszűntek az örökké valóságban, és amik a mi időnkben egyszerűen csak legöngyölödik. De ez így van, akkor hol maradt tere annak, ami az emberi életnek értelmet és méltóságot ad? a teljes szabad cselekvésnek és akaratnak. Hogyha az egész élet nem egyéb, mint egyszerűen legőnyörödése annak, ami már régen készen van. Ha mondjam még egyszer, ez a legtipikusabb példája annak, hogy mennyire filozófiai külön kategóriák között Tudom csak gondolkodni állandóan a predestináció problémájáról is. A leghatározottabban és a legalázatosabban szeretném megmondani nektek testvérek, hogy az a kérdés, hogy hogyan viszonylik egymáshoz az Isten örök rendelése és az ember szabad akarata, ez a kérdés logikailag soha nem fog feloldódni. de nem is fontos. Mert nem a kérdés megoldása a fontos, sokkal fontosabb ennél az, hogy hogyan közelítünk ehhez a kérdéshez. Kívülről vagy belülről. Kívülről úgy jöttünk, hogy mint egy pár húban ülve, mint egy nézőközönség, amelyik személyi egy másik embernek, vagy embercsoportnak az életét. Vagy pedig belülről a saját magam felelősség, tudata szempontjából. Egy példával hadd próbáljam ezt megvilágítani. Vannak más egyéb tényezők is, amelyek az embert a szabad akaratában és cselekvésében meghatározzák. Determinálják. Itt mivel nagyon sok függ attól, hogy ki milyen környezetben élt, vagy él, és hogy milyen jellemberi és vérműségeti adottságokat hozott magával, örökségképpen az őseitől. Például egy alkoholista apának a gyermeke kétségtelenül nagyobb hajlandóságot fog majd érezni magában szintén az alkohol iránt, mint egy másik apának a gyermeke, nehezebben fog tudni ellent állni a kísértésnek adandó alkalommal. Már most kívülről nézve ezt az ember, tehát a nézőközönség szempontjából nézve azt mondhatnánk el, hogy szegény, nem tehet róla, hogy viszik. Hát ilyen átkos örökséget hozott magával az őseitől, átöröklött tulajdonság ez benne. De dalülről? Ő maga ez az ember! Soha nem fogja ezt mentő körülménynek érezni a saját bűnével szemben és annak az enyhítésére. Maga az iszákos, tacára az örökölt terheltségének nagyon jól érzi és nagyon jól tudja, hogy a saját szabadon végrehajtott, felelősségteljes cselekedete volt az, hogy már megint többet ivott a kelletének. Tehát fönn áll egyfelől egy öröklött kényszer, és másfelől fönn áll a szabad akarat lehetősége, ugyanabban az egy emberben, mint egy párhuzamosan áll fönn ez a kettő. Ez sem logikus, de így van, mert az ember sohasem csak passzív, és ezért muralisan nem neutrális tárgya az adottságainak, hanem mindig ugyanakkor alanya is, és felelős végrehajtója, Hogyha például hogy valakinek mondani szenvedélye, mondjuk Lettomániás, vagy bármiféle más szenvedélye van, és szabadjára engedi ezt a szenvedélyt, és azt szerint cselekszik, soha nem fogja azt mondani, hogy nem tettek róla a szenvedélyem cselekedte ezt hanem mindig csak azt fogja tudni mondani, én cselekedtem ezt. Én. Most tehát meg, ezt a kettőséget érezzük a predestinációban is állandóan. Egyfelől ott van az az ége. Isten munkálja bennünk mind az akarást, mind a elvégzését a a maga jó kedvéből. Ebből az igéből, ha így magában állnak, logikusan azt a főzekvenciát vonhatnánk le, hogy tehát akkor nekem nem kell csinálni semmit. Isten munkálja bennem az akarást, meg a véghezvitát, hát akkor most trapálja mind magam. Ugyanakkor összekapcsolódik ezzel egy másik íge, félelemmel és rettegősen vigyétek végbe a ti üdvösségeket tehát az, hogy Isten mindennek felette van, tehát az én döntésemnek is. Ez nem szolgai passzivitásra kárkoztat engem, hanem éppen aktív döntése és felelősségteljes cselekedetre szabadít föl engem. Csak egy paradoxonnal, egy abszurd paradoxonnal tudnám ezt kifejezni, ami így hangzik, Tegyek meg minden tőlem telhetőt, mert semmi sem tőlem függ. Ez logikai ellentmondás? Ne. Csak két párhuzamos vonal, amiről ugye tudjuk, tanultuk, hogy a végtelenben, tehát az örökké valóságban egymást, találkozik egymással. A mi látásunkban, a földi látásában ez a párhuzamos soha nem fogja mecceni egymást. Ezért nem lehet egyiket a másik ellen kijátszani. Az örök jóvalóságban, a végteremben majd ott találkozik ez a kettő. Összetalálkozik a kettő. És kiderül, hogy tulajdonképpen egy ugyanazon igazságot jelent csak két különböző oldaláról nézve, azt az egy igazságot. Addig azonban, tehát az örökkévalóságig mind a kettő igaz, mind a kettő érvényben van. Az is, hogy Isten munkálja bennünk, mind az akarást, mind a munkál elvégzést, és az is, hogy finlandon is rettegéssel vigyétek véghez a ti üdvösséteket. És testvérek, azt sem úgy van ám, hogy Isten már nagyon-nagyon régen, valamikor előre megszűtte azt a szőnyeket. Ne. Hanem úgy van, hogy szövi az ő örök mostjából, tehát az időt körülvevő valóságból szövi Isten ami sorsunknak a szűnyekét. hát A te szabad döntésedet bedolgozza az egész élet műbe. Tehát nem úgy áll fölötte Isten a te életednek és döntéseidnek, mint a marionettek fölött a grótokat rángató ember, <höhem> hanem sokkal inkább vagy úgy, mint a te, döntéseid sorozatának a formulát az egész sorsodba beleszövő művész. És így a te sorsod alakulását az egész világmébe beleszövő mester. Úgyhogy, amikor egy-egy megtett útszakaszra visszatekintel, akkor ámlva és megbékélve mondod, így akarta az Isten. Most tehát így szőtte bele Isten Júdás árulását is, az ő örök nagy terve a megváltás munkájának a végbevitelére. Ezért nem mondhatja Júdás, hogy jaj, hát én nem tehetek róla. Erre voltam predestinálva. Ez volt az örök kivalóságtól fogva számomra kiosztott szerep, ezt nekem végig kellett játszanom. A annyit állapíthat meg magáról Júdás, hogy a saját pénzéhes és nyugtalan természetek következményeinek esett áldozatul. Neki magának eszébe se jut az, ami mindig csak a nézőközönségének ő eszébe, tehát csak kívülről, belülről neki magának eszébe se jut az, hogy Istent okolja azért, amit tett. Ha nem tudjuk, a saját hitvány tette, felelősségének a súlya alatt röskadotva menekül az öngyilkosságba. Az már azután megint az Isten végtelen hatalma és bölcsessége, hogy még ezt a legnagyobb rosszat is beleszéltett az ő tervébe, a legnagyobb jó megvalósításába, a megváltás eszközeként. Nagyon jól tudom testvérek, hogy itt, ezen a ponton nyitva marad a kérdés. De előre megmondottam még a múlt vasárnak, hogy nem is megmagyarázni akarom én a predestinációnak a titkát, hanem csak még mélyebben körülírni a titkot. Tehát én egy logikailag minden jól záró, kikerekített gondolatrendszert akarok adni, hanem csak még erősebben rámutatni magára a titokra. De ez nagyon jó, hogy az Neutrális álláspontról, tehát közömbös álláspontról. Még csak beszélni se lehet a predestinációról. Mindig csak hiten belül. És a hiten belül a predestináció nem logikai rendszer, hanem boldog tapasztalat. Kíváncsiskodó kérdésekkel nem lehet közelíteni az Istenhez. A nézők kíváncsi kérdéseire Isten nem ad feleletet. Ez is egy ilyen kérdés, hogy de hát mi lesz a judásokkal és a hitetlenekkel? Nos, drága testvér! Fáj neked a judások és hitetlenek sorsa, vagy pedig csak kíváncsi vagy rá. Mert ez a kérdés, hogy mi lesz ezzel vagy azzal, egyetlen egy szempontból jogosult. Ha fáj! És hogyha annyira fáj, hogy képes vagy fölállni a helyedről, és utána menni a judásoknak és hitetleneknek, és elmondani nekik, hogy az ő számukra is van kegyelem. És minden tőle telhetőt elkövetsz azért, hogy ők is higgyenek a Jézus Krisztusban, és akkor ők is meg fognak győződni arról, hogy őket is üdvösségre választotta ki az Isten, a kegyelmes Isten. És így szeretnék visszagadolni ahhoz, amit az elején mondottam, azért választott ki téged Isten önmagával való közösségre, hogy a terjéveben mások is megtudják, hogy őket is hívja üdvösségre, a kegyelemre választó Isten. Ha te ezt a feladatot elvégezted, a többit bízzad nyugodtan a kegyelmes Isten. Ne akard mindenáron azt eldönteni, ami az Istennek a dolga. Rád azt tartozik, amit Jézus Éppen legutoljára mondott azoknak, akiket legelőször választott ki magának apostolokon. Menjetek el szélese világra, <hírt> hirdessétek az evangéliumot, tegyetek tanítványodká minden népeket. Ha ezt megteszed, akkor tapasztalod meg, hogy milyen boldog és fölszabadító igazság az Isten örök eleve elrendelő kegyelme. Nem azt mondom, hogy akkor logikailag is majd minden szépen kikerekedik, és nem maradnak tovább titkok, világjó ezt mondom, hanem csak azt, Delvetes hogy akkor ezek a titkok, amelyek továbbra is fönt maradnak, téged többé nem kandi kíváncsiskodásra, hanem boldog. Álmuló, hitvallásra fognak indítani. Úgy, ahogyan Pálatostó, mondja, korintus velékhez írott első levelőben, ó Isten bölcsességének, tudományának, mélysége, mely igen kikutathatatlanok az ő útjai, és mely igen kinyomozhatatlanok az ő ösvényei. Ő tőle, Ő általa, és Őre áll nézve vannak mindenek. ővi a dicsőség örökkön örökké. Amen. Köszönjük neked örülünk, hogy mi már hallottuk, hogy a szabadító elközelgetett, és köszönjük, hogy hallottuk a hangját, amellyel bennünket is megszólított, hogy jelköves engem, és amelyikkel lehetővé tette a mi számunkra, és hogy a mi életünk is az Örökivalóság távlatába kerüljön bele, őt rendeltetést kapjon. Légy áldott, Úristen, Isten a megelőző kegyelemért, ezért a végtelen nagy szeretetért, amellyel hívtál bennünket a bele való közösségre, akár milyen töködozva és is úrunk, be, mi válaszoltunk és újból válaszolunk, és megint csak azt mondjuk, hogy itt vagyunk és növünk és érezzük, hogy a Te hívásodban mennyi erő van, hogy azt teszi lehetődő a számunkra, hogy jöjjünk. És köszönjük Néked, Urunk Istenünk, hogy Te munkálod bennünk, mind az akarást, mind a végrehajtást a Te jókedvedből, és hogy éppen az a Te munkád az, ami felszabadít bennünket, felelősségteljes szabad döntésre és cselekvésre. Ó, ha mostan át, Urunk, a nagy kiváltságát annak, hogy hihetünk benned, és ez a kiváltság hadd kötelezzen bennünket arra, hogy minden tőlünk telhetőt kövessünk el azért, hogy mások is hihessenek te benned. Mi, akik meghallgattuk a hívást, ugyanezt a hívást rajtunk keresztül, a mi élünkön, a mi szavunk és életünk bizottság tétele révén, hangosztasd tovább, hurunk, a körülöttünk élő embereknek is, espérőinknek, szeretteinknek, ismerősöknek és idegeneknek mindenfelé hogy meg hiába való legyen az a kegyelem, amit reánt hozzaroltál, hogy a mi rendeltetésünket, annyira elhívtál, betölthessük ezen a Földön, és minden hívő gyermeked, Urunk, így hadd váljék, a te apostolodtál más emberek felé, akiknek szenvedélyük az hogy megismertessék azt a kegyelmet, amit ők megismerhettek. Igen, Urunk, ehhez kérjük tovább a te szent lelkedet, és komolyódjunk, így adj a te egész egyházadnak erőt, itt is és mindenütt az egész földkelekségén a rólad való hiteles és igaz bizonyságvételre. Így komolyódjunk ennek a gyülekezetnek is minden tagjáért, szomorkodókért és örvendezőkért, betegekért és egészségesekért. Éregekért és jelen jelenlévőkért és távol lévőkért. A te kegyelmed úgy őrizzen is, használjunk föl bennünket, urunk, hogy a te neved dicsősége növekedjék által. Körüljünk, Urunk, az egész hazánkért. Köszönjük Néked a nyári meleget, amelyben érlelet a termést, a gyümölcsöt. Köszönjük Néked, azokat azoknak a munkáját, akik azt betakarítják nékünk, Köszönjük Néked, hogy rend van, köszönjük Néked, örünk, hogy élhetünk békességben, és azt kérjük Tőled, hogy hadd éljünk tovább békességben. Békében hadd keressük fel, hadd a színed előtt egymást, szerethessük egymást, emberek, embercsoportok, létek, világrészek, elkezd adj előtt bölcsességet, a vezetőinknek is, és minnyájunk, hallgass meg bennünket, kérünk, Jézus érdeméért. Amen. Hánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. meg a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A minden nagy kenyerünket adj meg nékünk ma és bocsásd meg a mi védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk védkeztek. És ne védjunk egy kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztót, mert ti az ország és a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istenek érte áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az Ő orszáját, te és könyörüljön te Börgíts az Úr az ő telját, és adjon te békességet, ami Urunk Jézus Krisztus által. Amen.